Was sind die Säulen der Waschung? Die Säulen der Waschung betragen 6. Erster waschen sie das Gesicht, zweiter Hände waschen, dritter